An barma bersandar, bersandar Al Quran -Qur dan As Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلل ومن يذلل فلا هاتي له Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma muslimin wal muslimat a'azzani wa Alhamdulillah sudah 4 hari kita Menjalani amal-amal yang menuju surga ini Semoga demikian selanjutnya Dan bulan ini adalah bulan yang sifatnya Bulan yang sangat mulia Mengingatkan atas kematian kita Mengingatkan surga Dan juga mengingatkan kita agar jauh dari api neraka Maka kajian kita insyaAllah Pada sore hari ini akan membahas surat yaitu Al-Aqzab nomor 35 atau kalau kita singkat judulnya yaitu 10 kunci. Orang itu dijamin masuk surga dan jauh dari adabnya Allah. Perempuan saya ingin masuk surga. Kita beramal tidak ada yang dicari kecuali mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 ini akan kita Bahas, mudah-mudahan waktunya cukup Allah berfirman di dalam surat al Ahzab Ayat nomor 35 A'udhu billahi minasyaitanirajim Innal muslimina wal muslimati Wal mu'minina wal mu'minati Itu nomor 2 Wal qanitina wal qanitat Nomor 3 Was satikina Nomor 4 Wa al-sabirina wa al-sabirat Nomor lima Wa al-khasi'ina Wa al-khasi'at Nomor enam Wa al-mutasaddikina Wa al-mutasaddikat Nomor tujuh Wa saimat Nomor delapan Wa al-khafidhina Furochahum khafidat Nomor sembilan Wa allaha kasira Wa Nomor 10 Maka Allah mengatakan a'adallahu maghfirah diampuni mereka dosanya Nanti akan kita perjelas 10 ini apa Diampuni dosanya berarti dijauhkan dari azabnya Wa ajran 'adziman dan mendapatkan pahala yang cukup besar berarti dimasukkan di dalam surganya Inilah yang baru kita harapkan Bagaimana sepuluh kunci ini kita bisa mengamalkannya agar kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari azabnya neraka dan dimasukkan di dalam rahmatnya yaitu surga. Pertama, In sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan. Yang nama dua orang mu'men laki-laki dan perempuan. Nomor tiga orang yang ta'at laki-laki dan perempuan. Nomor 4 orang yang jujur laki-laki dan perempuan. Nomor 5 orang yang bersabar laki-laki maupun perempuan. Nomor 6 orang yang khusyuk laki-laki atau perempuan. Nomor 7 orang yang bersedekah laki-laki atau perempuan. Nomor 8 orang berpuasa laki-laki atau perempuan. Nomor 9 orang yang menjaga syahwatnya dari perkara yang haram laki-laki dan perempuan. Kemudian nomor sepuluh orang yang selalu zikrullah Laki-laki atau perempuan Maka orang yang dijamin masuk surga. karang Ayat ini ada sebab turunnya Banyak di kalangan Yaitu wanita yang merasa iri Wahai Nabi, kok banyak ayat Al-Quran yang turun menjelaskan laki-laki Kami dari kaum wanita itu mana ayatnya? Padahal surat An-Nisa surat wanita juga ada surat Ar-Rijal tidak ada. Tapi panggilan panggilan Allah untuk yang laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Maka Allah Taala menjawabnya ya, dengan surat Al-Ahzab ayat nomor yaitu 35 ini suratnya nomor 33 ayatnya nomor 35. Maka siapa yang memiliki sepuluh ini baik dia laki-laki maupun perempuan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Taala atas dosanya dan dimasukkan pula di dalam surkannya. Pertama yaitu Inal Muslimin awal Muslimah. Sesungguhnya orang Muslim laki-laki dan perempuan. Nah kita akan sudah orang Muslim. Tahukah hakikatnya kita orang Muslim ini? Orang muslim itu dari aslama, Artinya menyerah diri. Kepada Allah Ta'ala. Mau diperintah dan juga mau dilarang. Itu namanya orang muslim. Orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Mau diperintah yang wajib. Mau penusul nasil lagi. Dan mau pula dilarang. Ini maknanya orang muslim. Jadi antara. 8 Rasulullah SAW ketika ditanya oleh mereka Jibreel, mal Islam, apa itu Islam itu anak? Jawabnya Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tiada Muhammad Rasulullah waktu ini salat dan zakat dan puasa dan haji ke Baitullah al-Istawa Ini pokoknya Islam. Baca-bacanya, rukunnya, pokoknya, namanya pokok ada ini Jadi Islam itu orang yang mau berusaha kepada Allah, Allah Taala, para Nabi Nabi Rasul, dan mau menjalankan solat, mau pula dia menaikkan zakat, mau pula dia berkuasa dan mau pula nanti ketika dia mampu macam mana, maknanya adalah pokok Islam. Jadi orang Muslim adalah orang yang bertauhid Orang muslim adalah orang yang sholat Kalau tidak sholat tidak akan makan muslim Karena begitu jawaban dia kepada mereka berjikrit Dan orang muslim ketika dia banyak duitnya sudah sampai esok malu mengeluarkan zakat Dan mau berkuasa ini di antara ciri-cirinya orang muslim Lagi-lagi ada perempuan dia punya hak untuk masuk surga. Jadi amulid di sana cinta rukun Islam di antara pokoknya, namanya pokok juga ada caplanya Dan di antara caplanya ini, dia pernah ditanya, ayyul Islam al-afdal Ayyul Islam al-afdal, baiklah nanti, eh islamah siapalah, ulama Jadi kita akan minta utama, semuanya Allah juga minta, minta yang baik, kita yang baik Maka bagaimana Islam memperutama Dijelaskan oleh Biyototimut Tuhan Kalau kamu tidak mau ngasih makan Ya, kita akan jadi Islam seorang Ya, terutama pada Bramadol ya. Jangan sempat kita dikalkan Jangan kita keluarkan itu yang Biyotim Orang Bramad soli itu untuk dirinya Karena akhirnya soli kan, kali nafsi Katanya orang-orang Bramad itu untuk dirinya pada orang fakir beramal sholeh, pada orang beramal salat jadi walaupun ketika itu tidak pada orang kaya. Maka t ilm tuana, kaum nasib kepada orang itu adalah di antara fakir miskin adanya. Wa tawassalam ala man arafta lam ta'rif. Ya, kamu sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal. Jadi antara makna Islam yang harus diperapkan dalam kehidupan kita setiap hari Dan nah, jadi Islam mengenai sholat Demikian juga di antara ciri orang Islam yang baik Dia ya baik-baik mempengaruhkan Orang Islam, penampi mengajar Hau tak kamu Al-Musrihu Hanya kepada sahabat Beliau menangat dengan dia Al-Musrihu, man-salib al-Musrihu Nabi Nisa, Nabi Wa Yajib Orang Islam itu orang yang menjaga isanya, menjaga pura perbuatan yang tidak mengganggu sejarahnya. Jadi bukan gampang orang mengatakan dirinya Muslim. Muslim yang sejati yang hatinya seperti itu. Dia menjaga isanya, tidak bicara menjadi sebab orang itu terhutang. Artinya, tidak pernah bertindak yang tidak akan merugikan orang lain. Di mana Islam? Jadi kita berhati, jangan sampai kita orang Muslim tanya apa Islam tidak tahu. Ya, orang Islam di antara dia menjaga lidahnya tidak menggaru semangat, ya, menggaru ke menjaga anggota badan yang tidak kena. Ini kebaikan Islam seorang seorang. Jadi kalau kita maknai Islam itu syarat, il, syarat sunnah dahai orang Muslim. Bagaimana? maupun orang itu bagaimana kita mencual mau memfit tidak mungkin karena dia mengerti dimana saya itu muslim bahkan juga dijelaskan oleh Rasulullah salam lama min khusni israel min margifartuhu ma'ala jahdi orang Islam yang paling baik meninggalkan yang tidak ada gunanya wabrak sana kemarin juga ada manfaat ala ya pada kemarin tidak ada muncul kitab fangal yang bahwa orang Islam menghayati dirinya menghayati waktunya Satu menit bahkan yang dikeluarkan ini terjaga menuju kepada sebah. Ya. Orang Islam Tidak rahmatan bantuan atau segala ya, himpunan-himpunan duniawi orang Islam itu patuh secara taat taat berjumpa dengan tenaga terhadap Allah. Berjumpa dengan isterinya dalam perarap, makanya dapat perarap. Cari kerjanya dapat pahat. Makanya ini perlu kita mempelajari Islam itu hanya belajar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan juga keutamaan orang yang masuk Islam kalau jemaah Islam sama akan dia lakukan <tuh> sesuatu Dan sebelumnya dia mengatakan dan nafsa naf Israil barang siapa masuk Islam kemudian memperbaiki dia amal dan ia ahad dari amalan jahiliyah maka tidak akan disiksa amalan dia yang pada masa jahiliyah ya itu keutamaan betul orang yang istiqamah Islam baik kita radit Allah mengatakan innallazina aslamu wal muslimun sesungguhnya Rham, penjama, orang masuk laki-laki yang berbuat dan penjaraan seperti tadi, Dua orang masuk syurga saudara mereka, ia al perbahaan mana ajarannya Islam tadi. Yang kedua, war mau beriin awal mukanya. Dan orang mau berlaki-laki yang berpulaah dibedakan Islam dalam iman. Islam banyak menampak. Tapi iman itu akan nampak dengan amal doih ini. amal doih ini kadang-kadang si lauh dia ya, doihnya amal beramal Islam tapi batin. Tapi orang kumai nampakkan amal doih. Dan ada amal itu dia tidak pakai amal doih. Jangan amal batin itu sudah cukup. Jangan amal batin yang itu tidak disertai amal doih sudah cukup. Tapi kalau amal doih Contohnya amal batin. Sudah mengatakan bahasa Belum menampakkan amal gohir. Dia mengatakan amal. Dari islam. Sonhatan khasanat. Barang siapa dia berpikinan baik. Berpikinan baik. Dia berpikinan. Taunya berpikinan lebih gemar dan selalu. Berpikinan. Tapi, Barang siapa berpikinan untuk berpikinan baik. Fala biat malah belum sempat membencakannya, kau tiba kami. Itu adalah sudah berharap satu kebenaran semuanya. Maka yang ditopor bahan amal lebih penting. Cita-cita yang berhenti, dalam perusahaan afi lah. Perusahaan berharap cita-cita. Dan yang meralaikan perusahaan afi. Ya aku satu lagi sendiri, malu satu lagi meralaikan kisah. Batu sihul kadang-kali bisa omrah, kadang kadang bisa makam, kadang-kala ini nanti belum dapat kita sudah tahu. Tapi orang niat yang baik tuh asalnya bisa. Kemudian juga iman ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu terdiri dari tiga akar terdiri dari Dijelaskan dalam tulisan diambarkan dengan alasan bagian berdasarkan hadis dia menjelaskan sopan dari iman cakapnya iman Allah apa yang tingginya Allah jika ingin menunjukkan iman harus diucapkan wadnah iman atau keluarga alintori meningkatkan tanggung jawab iman harus dibuktikan kalau kaya umur yang iman, malu bagi mereka iman, malu dengan hati, dengan hati. Sedangkan rukunnya iman ada, rukun yang pokoknya iman, pokoknya, pokok namanya apa? Banyak ada cabang iman adalah pokoknya iman. Bila Rasulullah SAW bertanya boleh, mereka sebenarnya iman. Apa itu iman? Muhammad jawabnya untuk diri Nabi malaikat dan kitab dan rasul dan akhirat dan qada dan qadar. Jadi apabila kita mari kalau kamu beriman pada hal itu. Islam pertama tauhid, rukun iman pertama. Dan kalau kamu beriman pada malaikat, kalau usai malaikat. Beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada rasulnya, beriman pada hari kiamat, beriman pada takdir yang baik maupun yang jelek. Cuali hati Bagaimana kita orang ummin harus mengiman Biar diri, teraiti kok Tidak ada ira yang wajib disempat kecuali Allah Ya, yang beramu Mengiman bahwa malaikat Dibukaskan oleh Allah Ta'ala Untuk mengawas kita Mengiman itu tak tahu Para Al-Quran wajib kita Bajib kita pahami Bagaimana sehingga iman dalam hati Kita harus diwujudkan dalam amat Dan amat Mangiman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita ikuti. Mangiman hanya akhir dengan kita memperbanyak amalan soleh. Mangiman itu aktif, ya ini semuanya bagian daripada tanda-tanda orang mukmin. Jadi orang yang mukmin yang sejati, jadi orang mukmin yang mendapatkan rahiman masuk surga dan dijawabkan jadi ceritera. Jangan sampai kita dilaksanakan. Kamu orang beriman kenapa tidak? Orang Mumin harus mengerti siapa saja orang Muslim? Siapa saja orang Muslim? Kemudian juga, Jangan lupa lagi, pernah, Jangan lupa lagi, Alauk berhukum berhukum, Maukah aku tunjukkan padamu, siapa orang Muslim itu? Al-Muminun. Jangan lupa lagi, Jangan lupa lagi, Al-Muminun al-Aminyahu Nasuh. Iyamualidimaraan Muslim. Orang mukmin itu orang yang bisa percaya ketika diamati duit Bisa dipercaya ketika diamati pengerjaannya nah, Jadi Orang mukmin bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah Kehutungan kita sama manusia Alih Mughmi yang memanfaatkan alih nas Tetapi Orang mukmin itu diantaranya Dia ya itu orang yang percaya oleh orang, -orang. Ini akwari itu ketika yang mana di atas orang ya. khusus dan, dan ketika diafati pekerjaan ini juga orang mungkin dan juga orang adalah orang yang beratlah keaturan ini perlu di sahabat dari kita dan juga kuat kita Sempurnanya iman seseorang. Nah, berarti ada iman yang tidak sempurna. Sempurnanya iman seseorang tak sahur hukum yang barin baik akalnya. Hmm. Jadi orang beriman ada hubungannya dengan akal. Jika akalnya baik, akal dia pada Allah, pada Rasulnya, pada orang tua, pada anak, kerabat, tetangga, kamu yang lainnya yang Siapa Sayyidura Murni? Yes. Siapa Sayyidura Murni? Jadi orang-orang yang memperhatikan asrah. Dan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW paling baik pada keluarganya. Khairukum, khairukum di ahli. Wa anah khairukum di ahli. Katanya dia paling baiknya orang adalah orang oh, yang paling baik pada kerabatnya. Dan saya paling baik terhadap kerabat. Bukan tangkang orang makan dirinya, boh men. Jadi orang mukmin jangan suka yang seperti ini keberadaannya. Orang mukmin dia tak menegakkan nafsiya, kenapa? Merasa dia diawasi Allah. Itulah ciri orang beriman. Jadi dia tidak mahu berbuat nafsiya, kenapa? Dia yakin bahawa malaikat tak menulis amalan. Allah melihat dia, Allah mendengar dia. Makanya fahidahnya orang umum ini dijelaskan oleh Rasulullah. Salam alaihi wasallam. sallam. Ya sendiri abduh. Ini na'ya sendiri wabamu. Tidak mungkin akan berbuat sinah salah satu abad-abad. ketika dia mau berbuat sinah keiman. Iman menteng yang kuat. Jarak tunduk bagaimana, jarak kadar suci dan bagaimana yang salah, dan dia takut agar akhiratnya, sehingga berharap rahmatnya Allah Taala dan takut pula dari sengsangnya. Nah, orang yang tunduk yang kauh diantara orang yang senantiasa bagaimana? Masuk kita pada waktu taraweh. Itu merupakan amalan yang tidak kita berjalan setiap malam. Selain beramal, selain beramal, kita tiap kali lagi sendiri. Tiada jurang untuk berjamaah. Kita berbeza dalam berjamaah. Karena amalan kita amalan yang berita, tidak dicontohkan. Dia mengamal sendiri, sendiri sudah Dia salat dua ketika sekiranya tinggal seratus ayat kita musk. Ada pasangan anak pasangan cucina dalam empat tahun ya. kecil berjalan, kan. gamut, gamut, ya, yang akan terjadi ketika kamu Rasulullah rasul tidak mengira tak jatuh, tapi jika dinilai yang disebut nak anak cucinya, ya. maka orang yang ada suka orang yang lagi mencair, ya. orang yang melantikkan tidak mulai bersalat malam negarawan romadhon salat malamnya itu keras salat isya harawih, pendidik, setelah itu tidak ada seorang lagi, yang ada baca Al-Qur'an yang maknanya baca khatis dengan dia sangat baik, malah itu hanya seorang. Bahkan ulama aslinah mengatakan, saya membaca satu khatis pada hari lebih aku sukai daripada sembarang sungguh aku salah. Dan begitu, saya menjawab, saya lebih suka baca satu khatis pada hari ini. itu karena ada faedah. Sementara karena orang salat maksud ke para nabi zaman. Tapi orang mereka hafal salat dia hafal untuk dirinya dan juga akan mengenalkan orang-orang. Akan diken kenal orang lain. Makanya orang yang punya afraq ya mulia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Terutama daripada siangnya dia puasa, malamnya dia soalnya. karena puasa hanya untuk dia. Tidak mungkin dia akan mengasih pahala dan puas dari orang lain. Dia menajubkan diri kita. orang berakhlak mulia menjadi sebab orang dia kesilakan orang lain. Menjadi baik. Hanya Allah ta'ala kisipati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kalau arah kalau Nabi sesuatu yang kauai Nabi memiliki akhirnya semuanya. Jika Ketika Aisyah orang beranak kita, gimana sih akhirnya Nabi kalau kita ingin tahu akhirnya baca doa tanah keluar doa. maka dia antara akhirnya yang melihat malam tidak pernah. Ya di antara kaum Quraisy dan ketika itu tatkala saja Aisyah mengatakan kepada Nabi "Alaasan bukan engkau" Qabala sia janna mimma tatamma al-aqab ya sudah jalla Allah taala itu yang tahu yang belakang yang belakang kenapa masih seperti ini pentak jatanna afala aqunu 'afdurah ya saja Aisyah juga hendak senang enggak bisa jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan agar kada hendak bersyukur dia-kiakan. Yang yak bal qul lana wal qamita. Dan sampai kita itu membuka HP sesuatu jam ya salah satunya akan lama. Jalan tadi. Ana tadi kurang kuasa ini ya kalau apa kalau internet Kita bunyi kita, juga, kita cari apa, Jadi, Kalau cari aplikasi apa bisa kita bisa masuk di HP kita kita klik market dan download kalau di situ apa pun masuk karena semua akan kita kita masuk ke market apa masuk ya sampai kita membuka HP nah ya, chat pencet baca Al-Qur'an di ya. dalam kalau bisa baca Al-Qur'an jangan lakukan. Al-Quran yang ada SMS di baga. Baunya syaitan ini dengan menggaya perbingan. Sebetulnya Al-Quran yang satu. Nikmati. Mau dibaliknya di mana? Balik kalau dikasih masyarakat untuk minat yang Jika seperti itu berarti taruh awam di belakang Indonesia. Ya. Sebab untuk kita menggantikan Raya Nkori dan anak-anak. Ini adalah nomor empat. Jadi. Illa al-maslimina wal-maslimah Wal-muminina wal-muminati Wal-qalitina wa-qalitadina wal-qalitadina wal-sadikina wal-sadikina wal-sadikad Lagi-lagi yang terkuatlah jujur Jujur bicaranya Jujur ibadanya antara lain dan latin Jujur pula pekerjaannya Berapa banyak orang menuntut kejujuran, Menuntut keadilan. Karena jujur, hasil asid itu adalah bermaklumat yang dicari oleh orang. Tu sebenarnya jujur, walaupun jauh di cari dia kan jujur, dan sekarang banyak orang itu khafin khilaf, jangan lemb, yaitu kebaratan daripada asalibin al tadi bin al fatim. Nah, orang masuk surga dia jujur mutara. Jujur orang dia bekerja. Jujur dia dia dengan Allah Taala, melaksanakan ibadah dan jujur pula dengan terhadapnya. Wasati ila wasati ba dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemahparkan beri kita tautan jujur ini. Apa kata dia inna sidqa yahti ila al sesungguhnya kejujuran itu akan menarik manusia kepada kebaikan. Kejujuran ya. akan mengherat manusia kepada kebaikan. Inna birah yang diilal jannah, maka sebenarnya, kebaikan itu akan menarik manusia kepada kesurga. Inna sifat yang diilal jinna. Pentingnya kita jujur ketika kita beribadah untuk orang-orang, tidak bisa menyerian atau semenang Jujur ketika kita berdagang tidak mengurangi bantuan, tidak memberi minta lebih, menjual, mengurangi Jujur pula kita meter jujur pula ketika kita sebagai pegawai, datang, tidak terlambat, mengurangi tidak duluan Jujur pula kita di kantor, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kecut itu karena orang kalau sudah kadet dia walaupun wat alam alatnya sampai tidak bisa melawan kecucuran ya. berapa banyak orang perbagaan yang, yang memakai alat sampai Tapi koloral dia kurus pada sedikit begitu Tapi orang yang sibuk hal karena jangan fikir siasat awas dari Allah Malaikat mencatat anak dia menjadi jujur. Menyampaikan seorang istri jujur pada suam, suami itu dari istri, anak terhadap orang tua, orang tua terhadap seorang suka terhadap dia itu santrinya jujur dia. Ya, ini juga wajib juga jujur. Jangan enam diangkat menjadi tujuh karena itu keluarkan. Jangan berapa dikurang menjadi enam karena itu orang dipenjara. Dan sekarang banyak percuncuran itu mustahil. Dan orang yang tidak masuk syurga. Entah dia perempuan atau agradi. Orang, orang yang besar, bikin atau suami. Wanita yang sudah juga jujur kalau dia sudah pernah menikah. Jujur kalau dia sudah tidak berkisah. Ini tahu. Berhasil. Berhasil. Pada kebenaran ini membawakan albir, walbiru yahti ilan jantah. Sebaliknya, Allah ada pada jujuran al-kadu wa fa'in. Wa innal khujur wa innal khadu bayar ki ilal fujur. Orang busta itu menyelat bangsa kepada cucurah. Wa innal fujur wa innal fujur wa wa innal khadu bayar ki ilal Sesungguhnya, cucurah itu menyelat bangsa keberadaan raw daripada as adalah at-takalif hala alabila ini makna para 20. Muhammad Rabbul Allah telah menasaba. Kebenaran sesa yaitu berjuang dan beramal saleh. Karena ini semena berat perjuangan rakyat itu. Ya. Maka wanita yang satu, wanita itu banyak sabar. Karena dia kan anaknya dan juga yang lain. Berapa banyak wanita bilang kesabaran ketika punya satu saja. Sudah seputar berpindah-pindah Tidak berpindah-pindah Seperti kepala kerja tidak bersabat Tapi bagaimana iya Allah mengambilkan ini pilihnya Allah katakan saya tidak pilihnya Itu karena Allah mengambilnya Karena ingin memberi pahala Pada hambanya Mereka dah harus An-na'i hati-i dalam tatol Wanita yang merata biar mati di kecilah, dia tidak Babla dia akan bertobat. Wabla mauti hasilkan latinya. Kutamu garuman kiamat akan dibagetlah dari alat kuburnya, yang bisa dari kiamat. Wali hasil balun min kotirorin. Akan kasih baju ting. Sebab kita beraget amat. Wanir in nijar bin. Dan di dikasih hajulah banyak uraknya. Disimpul di sini wanita yang merata. Bila namanya wanita banyak tidak kesempatan. Berhikap pada saat kehilangan yang dikasih sayanginya. Nah, yang terlihat dalam satu. Wanita yang tidak merata dan mati ketika dia tidak mau berbapak. Sebab, nantinya, di segi bagikan dengan Allah akan dikasih baju kecil. Ya, supaya takut panas nantinya. Dan dikasih baju dari yang berkurang dan posisinya. Dan sahabat itu termasuk hal yang disenangkan Allah Ta'ala. Kalau orang itu disenangkan Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah Nisar, jika ada Allah, abdohخير. Jika ada Allah, maka orang akan jalan betul pada fitulnya. Apabila Allah mendaki hamba yang lebih baik disegerakan <Sess> hubungannya fitulnya. Tafsir ujian mengajar. Ya tafsir dengan suaminya atau tafsir dengan istrinya, anaknya bukan kalau mengatakan jual di laman internet dan suami isteri. suami suamimu anakmu jadi musuh Itu kalau istrinya yang baik Kalau suami yang baik ya suami sebagai istrinya dan anakmu itu jadi musuh Maka luhun, maka waspat Dan dia mengatakan Ila'arawta lullahu bi'abdi Mayurata a'adja wa'la'awun hukumah ta'fi'idya Agak bila Allah menjadi orang yang baik Kisih beratah umumah dunia kasih darah, atau kemiskinan, atau sakit, atau rewel keluarga, atau yang lain sudah pan dalam pikiran kami jika di mahu bersabar. Jika apabila meninggal dunia ya, orang ini sudah tidak boleh bersabar, karena apa sudah dijauh Sehat tidak ada nasi, sakit, terkena seperti kulit yang gatal. Masih ada gelap masih ada yang menangis. Tapi kalau sudah ada berakhir siapa yang paling baik kita. Oh, ya, Selain kita ya. harapkan Allah mengabdi besar wah. Kalau Allah ta'ala lagi mengandaikan hal itu buruk jelek. Am sa'at Allah mengabdi tidak lengkap. Biar berjodoh. Ia akan dia, sehat saja dia berbazi naja, dia tidak kenal sakit dia terbuat ini lancar saja dia hatta liwa kalau dia pergi, sehingga Allah akan mengumpakan siksaan yang Yesus kepada dia. Ini perlu yang kita lakukan. Jadi kita jangan melihat dari sisi sakit kita memang rasanya tidak enak. Tapi melihat ibaris sahabat itu apa yang Allah maksudkan untuk diri kita. Ibaris di sahabat dalam keluarganya apa yang kita perlu itu yang kita maksudkan. Makanya sahabat omar-omar yang beratakan. Kami tidak menciptakan nikmatnya hijau ini melainkan dengan sahabat. Jadi sahabat itu para orang-orang kamu mendapatkan lima jenis itu yang tersebut. Banyak ketika ditusuk perutnya keluar khusus yang dikasih makan, keluar dari susu. Bertahan dalam masalah. Dengan keluar khusus. Karena pada waktu orang bersama, Masih baru dijadak. Masih baru terlalu pesan pada orang yang baik. Karena mimatnya bersatu bagian lemak. Seandainya pagi saya tidak punya makanan, saya kemudian Dan Allah mengatakan al -usri, yes. Karena setelah tidak ada makanan, dia akan muka Setelah kesulitan, dia akan mudah Itu hiburan-hiburan orang yang bersabar Nah kita juga begitu seorang istri ya. Ketika suaminya dibut, ya Atau rezeki orang-orang yang lain Maka carilah ويقوم بجميل بعرين بنا. فهل منذ البحث نشرة سلوة الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل جنبنا سكرابة الصافرين والخاشعين والخاشعاء والخاشعين والخاشعاء طارنا الخصص إلى Khusyuk ya, tawadu. Khusyuk ya, bukan terburu-buru ketika sholat seperti ada orang yang berkejaran. Jadi berapa limba dengan khusus? Bagaimana tawadu? Khusyuk kita kepada Allah tawadu kita senama manusia. Maka Rasulullah bersabda: Inna Allahu a'laikulayya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi wahru padaku Antawada'u Kalian nah, dari sahabatku Menjadilah orang yang khusus Yang tawadu Hatta laya beri ala alhamdulillah Sehingga tidak menerimi Satu sama lain Walaylah khusus Alhamdulillah -oh alhamdulillah Sehingga orang tidak menyembuhkan dirinya Sehingga menikmati lain Ya Bila orang khusus Bakci dari orang ketan, ketan jangan dimasukkan. Makanya orang masuk teragak orang rajin sombong. Orang-orang yang mutanah, merasa tinggal. Orang-orang yang sukanya fakar, merasa membanggakan diri yang ucut. Lihat Idris masuk teragak karena sombong. Veron masuk teragak karena sombongnya lambat masuk teragak karena sombongnya. Paul masuk teragak karena sombongnya. Kerama sejuruh daripada orang Tawarat yang khusyuk dia. Memangnya Allah menghadangkan kot afra'al-mumin. Alladiyinahunfi soratiyin al-fuhud. Beruntung orang beriman ketika sorat dia khusyuk dia. Bukan seketika kot afra'al-muminun alladiyinahunfi soratiyin al-fuhud. Jadi masyarat. Tapi Allah mersifat dengan sorat yang khusyuk. al Menunjukkan padanya ke tempat suci, memahami makna ayat yang dibaca, memahami purata pura doa yang dibaca, dan terutamanya ronggok tenang dia, kita tenang dia. Ya. Nah, ini orang yang jalan susun dah. Bicara tulisan jelas, baca jalan ayatnya, ya, terutama ayat yang pusing barang bata. Yang upaya kita lihat. Ya. Jangan khusus itu timbulnya dari mana? Bukan khusus orang yang tidak bergerak sama sekali. Khusus itu muncul dari kekosongan. Yang kekosongan itu muncul karena dia Bab ini sangat nyata saya dikasih kepada orang-orang di Malaysia. Kadang-kadang, sesetengah itu datang itu tidak mengurangkan. Tapi kita tidak berniat nusol sesetengah itu supaya harga kita tambah hanya besar kandang baik keluar saya dan juga memakai hati dan juga orang yang konaan dan terima juga kaya kita berhenti demikian juga fahidah daripada saudara-saudara saudara-saudara saudara-saudara saudara-saudara saudara itu akan menghampus jurusan makanya puas semua Siapa ya, lain yang menghapus desa, yang memiliki bufah juga menghapus desa, bersodak juga menghapus desa. Kenapa dia mengadakan bahwa sorda patut utfikru khatiyah, sorda patut bisa menghapus desa seperti apa? Kama yudfiul marunna, seperti air yang menghadirkan api, keunggulan perkhidmatan bersodak. Dia pernah bersetakutur untuk diri kita sendiri. Oh, waktu berarti pak, tapi itu diri kita. Nah, kita beramal sore ini, akibatnya untuk diri Bagaimana kita pelik beramal sore. Padahal itu untuk diri nah. Demikian juga Allah, Allah, Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Hal-Qurzakur Najib, Labi Al-Fatihah. Tidaklah kerana diberi rizki melainkan karena sering membantu orang yang miskin. Jadi ada orang itu juga rizki. Maka itu dia mengatakan tasawuf kain nahu yati zaman yang si Allahu Shallu sedapat ini bersaudara kamu ada waktu orang itu membawa sakti yang bawa impatnya, tak ada cituman yang baluhah tidak ada orang yang mau menerima. Apakah tanya Rasulullah Rasul akan itu Ya itu? Yakun Rasulullah cita diraamsi lah Kah, sekarang, sekarang saya sudah banyak. Sekarang setiap orang tak dikasih pekerja, jadi nasi itu jadi banyak, karena sudah banyak. Wa ya, amal jama ada pelarian, falaqat tariqiah. Saya tidak berminat. Ya. Sekarang Allah mesti membutuhkan ya. orang kafir miskin, anak yatim raja janda yang tidak mampu kerja, masuk banyak jumlahnya, ya. Lembaga-lembaga jauh, orang punya yang kekurangan, yaitu material atau harta pasti sungeri. Ini kesempatan bagi orang yang diberikan dalam syiar. Dan kerajutnya lihat kemarin berapa? Bunjulah nasib orang wasoly, nenas wasoly nak orang kalau mau berkuasa biar akhirnya dimaklumkan. Mungkin keutamaan pas kuasanya sudah dijelaskan sekian banyak cara untuk para para qaat ya. Bahwasanya puasa itu banyak manfaat as-som junnah. Puasa itu kafir tameng dia. Ya. As-somu wa ahad katanya Allah taala untuk barangnya puasa saya. Jadi karena Allah taala yang lain syukur saya untuk puasa maka Allah meridhai. Bahkan Allah menjadikan puasa ini untuk Walidah yang juga sering berbikir Bikir itu adalah tiga, bikir yang bisa Ya, ya, ya, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Astagfirullah, wa'adhu, ilai Ya Pikirnya mata Ya Menjaga perkara-perkara yang hal, pikirnya bisa Selalu dia Menjaga lisanya dari perkara-perkara yang haram, Pikirnya telinga, menegakkan yang hal, pikirnya hal Di mana sejalan yang Tempat yang beriman Ya Jadi bikir bukan hanya yang Minta jika wanita dengan dia dakwal Dan satu sampai Sebulan itu terkait Pada sebulan ini Karena dakwal Tengah salah satu ilmu Bagaimana kita menjadi orang mesin Menjadi orang mumin, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang Dia itu usuk, menjadi orang Bersabar, menjadi orang yang Bersetakoh ya. Menjadi orang yang berpuasa Menjadi orang yang jatuh hormat dari kita. Kalau kita tidak Melayu itu tuh mesti buat dakilin orang tak kasihan buat Kalau kita sudah menjadi orang sepuluh ini dikatakan adalah batalah maka batal akan hapus bersama. Ada yang mengira, dia akan dimalukan yang mengatur bisar mereka dan juga akan mengaturkan di dalam rumahnya itu semua bank yang mana dalam bisar mereka. رسل الله علينا من لدع على الله سبحان الله رب